أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ بِي وَلَا بِكُمْ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُمُحَى إِلَيَّا وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ مَا كُنتُ بدعا من الرسول نا اللہ جل جلالہ صداقت او رشدین والد نبی علیہ الصلاة والسلام اغبہ یانی دیکھا پیرانو اغبہ نبی علیہ الصلاة والسلام پیغمبر نمن وعدہ بشر دے انسان دے الله به وملائکره لهوا لحك نازن ور اشکالات به کل الله پرمے قلو اے پیغمبر ما کنت نیمز بدعا بدع دپ معنا د مبتدیع اګهز دا ویل کیږي چې یو نوې کار پیش کیو داغه مثال <سؤال> سابق نه چې ناشنا و ته پختو کی ویل کیږي زنی مناشنا من الرسول د پیغمبرانو په دې زمانه مخکې انبيار راغلي دی هغه د وحدانيت مسلې دا لا توحید ترپ تا غي دعوت ورکړلې نداسن ناشنا کارخونه د دې دنیا کې ز لاول پیغمبرې ما او ځخ خلک د الله وحدانيت را بلما او دې مخکې سناشنا ناشنا شي مڅه نور نه مونږه د دینشت نور مخکې پیغمبران راغلي ولاقد ارسلنا رسلا من قبلک او دي تو يا ما ادري ما يفعل بي ولا بگو چه ما تفتل نشتا مایوب فعلو بی ولا بکم چه ما سر بسکولی شی و تازو سر بسکولی شی با بازه تیم کې بازه مطالبه وکړي اکلی سزادی راسته شی ولی نرازی مطلوبه موجزه مطالبه بی اکلی دا موجزه دا اللہ راولی دا مکده کلاو گی نیرونا دی جاری گی الله پر مې ته وایې پیغمبر ما ادري ما يفعل بي ولا بكم ما ته پتنیشت ما سره بس کولې شي او تاسوس سره بس کولې شي دنیا کې قبر کې اخرت کې بغيب ز خبردار نیم زما مقصود او زما ډيوټي باغې باندې اطلاع حاصلول نه ما ماده دا غېلم نشته ان اتبع الا ما يوحى الي بځه او تابعدارین نکوم مګر دا غشې کوم چې د الله د طرفه ما ته وਹੀ کولې شي ندا زما ډیوټي دا, دی دا ما ان الا نذیر مبین او ما منصب ده چیزن نه میاګر یا رسول کې احقارایم د الله د عذاب نه داګي نه ير ورکو نو دا وکار دي زما اطلال له یبحث لول دا زما منصب کې نه دي اتبعوا وحدہ زمہ منصب دے اعوذ باللہ نہ يرول لازمہ منصب دے اور پسے گل وایا من کلم من اللہ د زجر دے او دلیل نقلی دے وحقانیت د نبی صلی الله علیه و سلم باندې د دی دین باندې او د قران باندې کولوا پیغمبر را راه خبر را کلمه آیا تسوینه ان کنه چې ریوی دا قران من عند الله جانب د الله نه وکفرتم به او تاسو بیام به د کفر کړي او سر د دین دلیل موجود د دلیل سره وشهد شاهد من بنی اسرائیل چې گواہی کړي او گواہی کوي چې د بنی اسرایلونه عالم مثله په مثل دغه شی باندې چې دکمه قران بیان کینو باز وي جن مو صالح السلام مراد مثل قران چې کم نور کتابونو وغه هم د وحدانيت مسله ذکر کړي وا قران هم د وحدانيت مسله ذکر کړي او باز وي دنه بنی اسرایلونه علم عبد ابن سلام مراد دی چې هغه گواہی ورکړا په مثل تدې باندې یعنی د قران باندې چې دا د جانب د الله نه دی نو فآمنا د ایمان راولې چې کم د بني اسرایل نه دی واستكبر تم اهل مکاو اے کفار او تاسو بیا م تکبر کړی نکدا د الله د جانب نه او فرصت د دینه د دلیل په موجودي او بیام تاسو هغه پر ګوام پر دی باندې ایمان راوړي عالم او بیام تاسو کو پر نو تاسو ظلم کو الله کتاب رات او ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته نو نږدې صداقت د نبی اسلام او راغې صداقت د قران عمر وقال الذين كفروا للذين امنوا اوه يا کسان چې کفر یې کړی دی اهل مکه وبد خبره کوله للذين امنوا په بار د کسانو کې لوکان خيرن دا نبی علیہ السلام ته په کم دین رات که کچره دا خیر وی دا قران او دا ایمان خیر وی نو ما سبقنا الیه دی په زمونږ وړاندېوال نه کړی که دا, دا خیر شي نو دا غریبو صحابه ووندې د بلال ووندې د عمر ووندې د صہیب دی د کمزورو زواپو خلکو په زمونږ نه سبقت نه وکړي څنګه موږ معلومه کی خيو اور صلی اللہ رکلی د ک پران بوی نو ک دا بهتر شوی نو مونږ بم خبر دا ورغلی خبردا یو کلی اندازوا سوچو زګر ا گئی په ذهن کې دا, دا بهتر شې حق شې نو اداخذ اللازم ایش ته الله پرم فتن بعض وهم ببعض ییقول اھاول یمن اللہ, اللہ علیہم بن لو لازم ایش مون کو دا بازو پا بازو بانے چی باز او په بازو باندې شي باز د خبرو کې خلک دې باندې الله احسان کړي دا زما هیڅ دی الله پرمحي ویز لم یهدو به ویز لم یهدو چې دی هدایت اون مونته به په دې قران باندې نفس یقولو نفز دې دا زر دې دا خبره به دیوږي ها زه دا قران چې دی افق قديم د پخوانی دروږي اله پخوانی خلکو درو دي نه قران ته وایي كره د پخوانی خلکو درو کله د پخوانی خلکو کیسه او کله د جنو ده انکار د قران الله برمایو من قبل کتاب موسی امام و رحمتا او مخګه ده نه د قران کتاب د موسی عليه السلام کتاب د موسی عليه السلام ه تورات الله پر مې کتاب د موسی علی السلام امام وو او رحمت هم نو امام تاسو په تدریجه موندید او چې خلک ابتدا کی زوود رايما نو تاسو مې په سیسو وغلا ابتدا وغلا که زبغه کا ته کېدم نو تاسو په کا ته کېده او که زب بره کېدم نو تاسو په بره کېده چې ما سلام جوړ بس نو تاسو هم سلام واړو زمونه بالکل بدل نه اتلی و جې تر اخر ازه روانو نو هغه سیمه به سیر روانو خبره اندلک د موسی علیہ الصلوۃ والسلام او هر یو کتاب هغه امام وی اقتدار پر الله لري او پورته پاکستان اسلامی ملک په دې معنا باندې چې احکاماتو باندې پابندي پا نشته په دې معنا نه چې اسلام په پدې مننه اسلامی احکاماتو موس په کې کولا کو حجله په کې ځه پرد په کې کوا او زکات په کې ورکوا حج په کې کوا پدې پابند نيشت او عدالتونو ته لړل نړی د اسلام نيشت مخکره زکه یو بابا او د زامن ولچاويستي نو شل کلو کړي دا چې زبیقه کسب خپل نو بیا پولیس راځي هل کې واځو خبر ده ته لګنه نو کتاب امام ادیبانه با د پسېبط پر جلن مجالات الحیات پټوله زندګۍ کې به د پسې رواني ستا بام کې ستا په خدای کې ستا په ژوند کې ستا په اخلاقو کې ستا په عادتو کې څنګه چې موس کې ته مکمل اقتدا کې بدل ندي به دا رانګي د ژوند په هره طریقې کې به د کتاب نه بدلو نزه الله پرمحي کتاب د موسی علی السلام چې وغه امامو یعنی معنا ک خلق وزن اخرت ترسس هغه په سیده روانو ناخرت په صحیح طریقې د الله ملاقات ته د الله جنت ته رسیدا سګیدم تورات الله کتاب وقبل الله تعالی لیکلو تورات الله تعالی وقبل دست مبارک سره لیکلو الله فرمای نو مخکدې قران ها کتاب د موسی علی السلام او چې هغه امامم ورحمتن سبب درحمتن دنیا میرا بانای پی ملاوی دی ده کبر میرا بانای پی ملاوی دی ناخیرت میرا بانای پی ملاوی دی و هازا کتابون اللہ فرمائی دھائیو دا قرآن یا دی دا چه دی کتابون دا داس کتاب دی عظیم الشان کتاب دی مصدکون چه دی تصدیکم که دی اغا تورات بیانم که لکا مخ دا دی بیانو که کتاب د موسیٰ علیہ السلام سو امامم و س راغه تصدیق وک وکوینه کو کمینکو. یعنی حق کتاب وا سبب ز رحمتو تو که چا په هغه وخت عمل کو اسنا ناغه یوسی د جنت ته رسول الله پرم دا قران تصدیقوم کید تورات د انجیل د زبور واتینا داوود د دا زبور اللهم داوود علی السلام ته سو ورکړو زبور عیسی علی السلام ته انجیل د ټولو کتابونو تصدیقوم ک مصدقوم دی او لسان ان عربین په داسه حال کې چې لسان ان عربین په عربی ژبه کې دي په عربی ژبا ټول کې بهتري نه ژبا خبر ده اندل د یو یو معنی لپاره چې ځایل مې د یو لفظ د سمره سمره مانو د لپاره استعمالي او د یو یو معنی د لپاره په کې بیا سمره سمره الفاظ الله پرمایه رب اج به کړي لينذر الذين ظلموا د فرد دي چې ته وير هغه کسان چې شرک کړي مشرکین مکه دي زیاته کړي ظلم اصل کې وضع شي پیګر غیر محلي یو شی به ځای کې خدل د خپل ځای نه عبادت د الله حق دی بوټان او تور کو نظام ظلم دی وبشر الله پرمایه دا زیر د قرآن چې زیر ورکه په دې سره زیر دی للمحسنين ادباره عمل خست کو د پاره د اخلاص ونه ان الذين قالوا ربنا الله الله پر مایا کسانو چې هغه وی چې پلون کې زمونږ الله, اللَّهِ جی جی خبر ده ثم استقاموا او بیا د دې په تقاضو باندې مضبوط پاتې شوه نرب او پالوونکه د الله جل جل نه غره سومره ظاهيري چيخكاري نو د اسباب دي دام د الله مخلوقات دي او د چکم نتاي جو سمرات ورغي ناغد الله په حکم سره اي الله له الخلق او اللہ ل پر خلقم دے پیدا کریم نی او امر اللہ چدی مثلا دا اللہ دا اللہ مخلوق تے نسل پکیدہ اللہ مخلوق پیدا اللہ مخلوق نسل پکیدہ دا... تل پکیدہ اللہ امر سر کے اللہ مخلوق نسل پکیدہ اللہ امر اللہ تخمل امر وچت کس ترگی بیا کرنے دا, دا کرنگے رب اللہ نے اس امر جڑی دا, دا, دا, دا پالنے اسباب دی خالی لوخری دینہ دی ک لو ولنوش او ک لو نو ولنوش وکسان یوشن مہنت یو توانو کی بلگٹ دو کسان پول په پله پټی یو م کوئ ی وکری وکي چې بل وکری نه ککیږي و پټی پهول خ داروشي په یو باندې غل را او بل کور ته دا دلیل د دی خبر دی چې دا خالی اسباب دی که رزق ریز ک دی کې نه په کار دی چې د هر سړی پهمهنت باندې کې دی خو د بعض مهنت پیل کېږي؟ در دلیل دې خبره ده چی رب وناللہ ددی اسباب و سر پالون کې ده سوک ده اللہ ده بیت صاد نید چی پالون که اللہ ده سوزین دادارا چی پالون که اللہ انتقسی ولین پا در دا دارو الاسباب دنیا تر دا دارو الاسباب ولیکی اللہ دی که دا پالنی دا پاریو سباب اختیار کړی دی. ده د دیو بغیر دا اسباب و سوال کول دا بیاده بیده خبر ده تر لکنه چې سړی ځاله نه بچي غول یو خزې نه به د بده بده وسلاده ریواج جاری کړل دي چې کله ته بچي دلنه غول نه واده بکه خداتمه بنه ساده چې بچي به شولې یی دې شیخ خز شان دی مسباب به اختیار نه لنه به سوال کې خودي اسباب ولې اعتماد نه پالون کې سوک ده الله دې د دې دا وجه داسې کې استعمال پازول لازمی داري نیسه بخرو ینه مطلب درې چې پالو کې دا دکان نیسه بخرو یا دکپنینی نو بیا بخرو دا ازړقه هغه اعتماد سره د سببیت نه اعتماد هم په دې باندې پروت دی اعتماد د پالو چا چې دا خبره وکړي پالو کې الله لري نو پالو نه اعتماد پالو نور اسباب دی هغه اختیار ثم استقموا او بیا چې کله رب وې نو چې د ربو بیایت کمې تقاضی د هغې باندې مضبوط ټ سره الله دی پ راغ خبره به منې نو بیا دا استقامت سره به موز کېې به ولاړی په ټول تقا به په به ټینګ ولاړه عرب الله بیا چېتهسوو پ دغ کمې تقاې دی تقازه د دکات ته که د ح ده کار تقا د مو د نو بیا ټولې تقا به کي عقب برابر ہے پدې ټینګ ودري دا الله فرمایي فلا خوف علیہم ذبا نبه يرمنې دنیا کې نه قبر کې نه آخرت کې ولا هم یحزنون او نه بدی کوم جنش دنیا قبر آخرت کې ولایګه صاحب الجنه الله فرمایي دا خاوندان ر جنت دي خالدین فیها همیشبې دی جنت کې او الله فرمایي جزاءن دې ته بدل ورکول شو دغه بدل بچي جو جزاون جزاءن ذا بدلې بما دا عمل چې دي مسلسل دنیا کې وي ورکانو یا عملون اوس کا کانو د لره کې نو یاملون دا معنا نه چې عمل وکاو چې کانو سره مسلسل عمل وکړي مسلسل وسګي عمل وکړي صرف علم باندې باندې کیږي جزاءم کانو یاعلمون نه وي بلکې جزاءم بما کانو یاعملون یا نه وي ما علم سره سره څو پکاره دي عملم پکاره دي عملم سره پکاره دي مسلسل پکاره دي قُلْ وَافِعًا بَرَّ مَا كُنْتُمْ مِذَابِدًا النَّاشِنَ مِنْ الرُّسُلِ دَنَوْرَ بِعْبَرَانُنَا وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ وَلَا بِكُمْ جِسْبَكَوْلِ شِماسَرَا وَلَا بِكُمَا أَوْسْبَكَوْلِ شِتاوسَرَا أَوْ نَطَطَ تَنِشْت جِسْبَكَوْلِ ان اتتبعو تا بيدارنكم الا <سؤال> ما يوها الي ما گرددس جي وهي کول شيما تا وا انا نیمز زا الا نذير مبين مگر يرون كهكرا قلو ايات فام براره تم خبر را كلمات يني تاسو ان كان كچري ودا قران من عند الله د جانب د الله وکه فرتون بی او تاسوکوفر کړړی باندي او حال دا د شاید د شاهتون وشا د شاهدون او کووای کړیو ګوای کوون کې من ب بني د بې اسرائیلونه حالله ممثلې په ممثل د دېقرآباننددي ف تګ برتون په ممثل د دقرآیې په دقرآبانندې ف مه پهستا او ایمان روړی. ف ايمان پس هغه و ایمان وروړي واست اکبر ته متا ز کفر کړي ته سو ظلم کړي ان الله هيك ان الله تعالی چي دي لا يهد القوم الظالمين هدايت نه کوي قوم ظالمان او تا وقال الذين ويا كسان للذين امنوا باره دا کسانو کی چیماني وروړي دي لو كانه چره دا, دا ایمان او دا خیران بیتر ما سبقونا نولان دی والی پنو کل دی مومنانو زمگنا الیه دی ایمان ترفتا دی قرآن ترفتا اللہ پرمائی ویدلم یا تدو دی وجنا چدی هدایتون دی منطبی پا دی قرآن باندی نفس ای قولونا دی وائی هادا فس ای قولونا فزرد چدی بوائی هادا دا فخوانی دروغ دی ومن قبله وړاندې د قرآن الله پرمای کتاب موسا امامن کتاب د موساالې السلام چې توراتو امامن ورحمتن امامو پیششو مکتده او او سبب د رحمةتو وهذا او داقرآ چې دی کتاب دا سیظم کتاب ده مس د کو چې تصد د لسانن عربيین فهبیجب کې دی لیونزیر الذي نه دوله مدی د پااره چې توره کسان چې دولمې کړینی ش ک کړی ابوش لِلْمُحْسِنِينَ مسینی ناوزې دپاره دی خلاص کوونکو ان الذي نه ک نهنا کسان قالو چېغی ویللی دي ربون الله هو فالون ک د منغاالله تعلا دی تم د خبره wala khawfan alayhim nabawira padwi bande wala hum yahzanuna aw nabadi ghamjan shi ulai ka da sifatun ala kasan asab al jannati khawandand jannati khalidin fiha hamesha baidi ke jazam be makanu yamalun batlabai da cha musalsal amal kawdi alhamdulillah rabbil alamin salatu د الله مژې في <تصفيق> دنیا خير د سبحان الله يا الله راز شي کوله دا نصیب کي الله ټول مسلمانان دياله اي حفاظت کي مجاهدين مضبوط کي الله الله Gracias. <laughs>